بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين ابينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد بعداكم حميد الله تبارك وتعالى na kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwa nafasi na hi. hii tuliyopewa na wenyeji wetu katika nadhwa hii mbona nadhwa hii imetokana na mnasaba wa ndoa ambao tumehudhuria hapa ndoa ambayo imefungwa jana baada ya Tutakumbushana moja katika misingi muhimu ya manhaji salaf tukiwa tunafahamu ya kuwa manhaji salaf ile njia aliyokuwa nayo bwana Mtume sallallahu wa sallam na masahaba zake na wale ambao واليوفات مصحبا وإحسان إن التابعين وأتباع التابعين وأمة الهدى يجمو الى معروف سنه كونو على صحيح إنا وتكانا وفاتنا كل مسلم kwa dalili mbalimbali minalkitabu na sunna hasa hasa katika wakati ambao tunaishi wakati ambao zimedhihiri bidaa mbali wakati ambao zimekithiri fitan mbalimbali wakati ambao njia za mawasiliano zimekithiri na zimekuwa na nafasi kubwa katika jamii yetu kupitia smartphones kupitia runinga au runinga ambazo watu wengi leo wamezifuga katika majumba yao na ma TV hayo na vingamuzi ambavyo ndio vyaendesha vipindi mbalimbali mbali. katika wakati kama huu basi Muislamu wanahitajika kuifahamu manhaji salaf kufahamu alkitabu wasunna kwa ufahamu na uelewa walioelewa masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na wale waliowafa masahaba akajifundisha itikadi yake akaisoma itikadi yake na akaitakidi kama vile ale vuitakidi na kufundisha bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hapo nao masahaba aliotumilizwa na Allah tabaraka wa taala ili atufundishe yale ambayo sisi tutajukuruhisha kwa Allah tabaraka wa taala aliifanya kazi hiyo kwa upeo wa hali ya juu kabisa aliifanya kazi hiyo kwa ufanisi mkubwa kiasi kwamba bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam hakatuambia taraktukum ala almahajjati albayda Nimekuwa cheni nyinyi juu ya njia nyeupe Njia yenyewe ina sifa ya weupe kwa maana haina kiza Lailuha kana Siku wake ni sawa na mchana Lakini njia hiyo pia ina sifa ni kwamba ni suratu mustaqim khatta lana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khattan mustaqima faqala hadha sabilullah njewe imenyoka mnajua njia ile inyoka haipotezi galiban uwezipotea sababu njia ni menyoka moja kwa moja hata kama ni mgeni mtakwambia nenda moja kwa moja utakutana na msikiti kupotea ndoko kama sura fulani ya uzuzu au ndoko hakuna jambo si bure lakini njia yenyewe kama ni usiku haihitaji pia taa usiku na mchana sawa si maana kwamba waeze ingia kwenye shimo ukapata pancha kwa kuwa huoni aa, njia nyeupe Hayote yaonyesha kwamba Rasul Allah عليه salatu wasallam aliifanya kazi hii vizuri kabisa ya kuwafundisha watu wake. Ni wajibu wa kila Muislamu kujua ibada, sala, funga na nyinginezo katika ibadatu. ili aweze kufata. Lakini pia tukajifundisha akhlaq sababu bwana Mtume sala alaihi wasallam tabia alizofundisha bwana Mtume sallallahu alaihi alijipamba nazo yeye mwenyewe kwanza na akawafundisha masahaba zake na masahaba wakajipamba kwa tabia hizo kila muislamu atakiwa ajifundishe haia ya kila muislamu muonekano wake appearance yake itakiwa ifanane tume, sallam, na iendane na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake tukawalea watoto wetu na wale ambao wako chini yetu katika mwenendo huo ambao sahihi ilman wa taalima tukawasomesha watu wakasoma wakafanya kazi hili ni jambo muhimu sana Khususan katika wakati huu ambao tarbia imeingiliwa tarbia imekuwa na vizuizi, tarbia imechafuliwa tarbiyatul islamia kwa njia mbalimbali au mbali, vitu mbalimbali kwanza wazazi wenyewe kuona jafaa na watoto wao wazazi hawa taimu wa wakaketi na watoto wao kwa wafundisha dini na wengi wengine tumekutana na njia hii na daawa hii na ulinganizi huu tukiwa tuko barabarani tukiwa tumefungua internet labda mtu anasikiliza youtube au mwingine akasikia mawaidha lakini si wazazi wake waliomfundisha manhaji salaf wakamlea katika tarbia islamia wazazi wengi kwa muda mrefu wamefanya ihmal na masuala ya dini na watu kusoma dini na wakapupia wakapoteza nguvu nyingi za kimali za kihali katika kuwasomesha watoto colonial education. Watoto akasomesha sana huko, wakaingia sana huko. Wal kalamu la dhushuni hasa tunapozungumza maneno haya kwa watu wa Kenya na Mombasa. Ndio waathirika mno wa colonial education. Waingereza hasa waingereza weusi na ya weusi ikasomwa elimu hiyo pamoja na matatizo mengi yaliyoomo na watu wakabeba lugha ya wakoloni ambapo kila lugha ina tamaduni kucheka au na kama mzungu kila lugha ina tamaduni ya watu Tazama lugha ya kiarabu utamaduni wako. Tazama lugha ya Kiingereza, utaona watu walobobea kwenye mambo haya tamaduni zao za Kimagharibi magharibi, magharibi zaidi. Nasema uanga naongopea. Na Kwa watoto wa kisomo wakaenda mauniversity wakirudi basi Wana hitimamu na swala awa naehtimamu ya kwenda kukaa katika durusi na hilo ninyi mwalijua mwalijua ndo haya alozungumzwa jana na tutazungumza kuzungumza kidogo kirefusha tu watu time time awa, bwana time management hawa yote ni colony education ule uzungu zungu lakini kwenye kwenye ya mpira mtu akaa dakika 90 na extra time 30 minutes pia yupo au sio. ndio kwa kurefusha hapa. Wazazi wakatoa nguvu nyingi katika elimu hizo, kawapeleka watoto huko, wakashindwa kabisa kutumia nguvu zao za ziada katika kuwafundisha watoto dini. Ndio leo tuna hichi kizazi cha ovyo. Kizazi ambacho kwa kiasi kikubwa zao zimebeba ilhad kwa sababu katika kontenti za maskuli, kuna vitu unafundishwa kupata shaka juu ya uwepo wa Allah na muumba. Ndio kuna mambo ya natural power. Hmm. Unasoma theory za wanadamu je asili yake ni nini? Yaani kwa nini ifikie iwe hii ni topic? Wakutojua sisi adamu ameumbwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Lakini kulikuwa kuna malengo gani ya katika karikula mkwe kwa kitu hichi kwa je umejitokea au umeumbwa au sio kwa mtu akawa anakwenda lakini anavumbi ukuenda madrasa ukuenda skuli. shule huku huko asili yake nsokwe kima ameyatokea kwenye kima huko au ngedere Alafu aka kidogo kidogo mpaka akatoka magoya akaafu ndo akawa mtu wausi au nyewe msomi Kenya Alafu soko wewe mwenyewe lile fuvu lake likagundulika Old Vai George Africa. Yaani muonese kwamba huyo soko mwenyewe kama Alicia alishuku kwenu. Ah watu wamechezea sana watu akilia. Wa kama ndio asili yake nsoko soko lenyewe Lilikuwa huku. hakuna soko lilogunduliwa Ulaya acha ametupumbaza sana au sio mtu baadaye anaweza kuwa ni injinia. lakini engineer asomjua Allah tabaraka wa taala engineer asiyokuwa na iman na yakini, ya kweli ya Allah na yaumul qiyama engineer so asaliskia adhana asishughulike so na adhana Weza kuwa daktari kidaktari ambayo humjui Allah tabaraka wa taala huna tauhid katika kifua Bali unaona tu kama vile ulimwengu tunahama sayari tu. Si Tunatoka tu hapa na hapa. Inawezekana roho leo imetolewa hapa ikatiwa kwenye paka kesho. Tansiqul arwah. Itikadi za ovyo kabisa watu wakazibeba, ndio unaona tu na kizazi, hichi kizazi hakikupigwa vita ya silaha. Hichi kizazi tulokuwa nacho hii ni vita ya fikra. الغزو الفكري كيفيطه هم mjini tazama wanawake ni wangapi wanaovaa hijabu shar'i iliyotajwa kwenye Qur'an na Allah وتعالى tazama ni wanawake wangapi katika miji hii ya Kiislamu wanaovaa hijabu shar'i ya ayuha anabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il na kuangapa wanaovaa machilbab Ni vijana wangapi wanaojipamba na zai alislam Kionekana mashaallah hadha muslim ni vijana wangapi Watona kazi ya kuvaa mabukta na masuruali ya kinajizi tizama hizi matatu asilimia tisini za matatu za huku zote mapicha ni wana mziki na wasanii Sijaona matatu haina jipicha. Sijaona. Kama ipo mimi sijaona. Picha ya wanamuziki na kadha naingia huku ndani. Hiyo matatu yote temeka kwa mziki. Kama uko klabu. Watu wa magharibi, ni maisha ya Ulaya. Ulaya yashafikia katika kiwango cha unyama. La ya tanahu na amunkarin faaluhu. Unakutako pale watu wanafanya uchafu bichi wewe usiulize. Anaogelea na kichupu sio kumwambia kitu. Ho imani tena siku kuna kuna siku ya mwisho kuna Allah kuna kufuliwa hivo vitu hawazi ni wa komunisti Kizazi kigumu kabisa mtu muislamu mpaka fikia kuwa ni waziri kuwa ni kadha haswali hana chochote mlevi ha, amesoma shule vizuri lakini athari ya dini hakuna illa marham rabb tarbia islamiya ikaingiliwa na mambo hayo. Ambao ni mambo tutaweza tukayazungumza masaa mengi. Na mifano ya baadhi ya contents ambazo zimeekwa katika colonial education zikiwa na malengo ya kufanya ile westernization. Kuwafanya watu na ndio maana wamevamia miji mingi ya waislamu wa koloni. Kuja kuingiza Ukristo na umagharibi na kuwatoa watu katika Uislamu. Katika nyenzo walitumia ni elimu wakafikia watu juu pia wakabaguliwa ili upatie elimu fulani ya juu wewe lazima urtadi uwe Mkristo. Ndio maana kuna wazee wetu kitafuta wazee wetu kama mimi babangu hajui kusoma wala kuandika kizungu. Sabu wazee wao waliwambia mkiingia huko baba mtatoka kwenye dini. Tukaoita wa hao. Hao ni wamisheni hao wa misionari, wakaitwa wamisheni hawa. Paka leo kuna neno hili la kipwani, misheni nani? Mkristo, ah, misheni. Wazee kama wale ambao wengine waligoma wakati huo, wakati huo hasa. Si leo kidogo kuna nafuu. Wakabakia salama. Wengine wakartadi. Taribia imevamiwa na njia za mawasiliano. Mativii. masimu ya kisasa vitabu vilivyobeba al afkar al haddama mabadiliko ya kiilhadi ya mundani ya vitabu hivyo na leo ni fakhari kwa Waislamu wengi kila nyumba kuwa ina TV watoto hapo ndo wanapoharibika watu wameiga kisikia watu walalamika bana harusi za huku siku moja juzi juma moja Allah alinifikisha nilikuja nikaswali msikiti si kwa masafa nilikuja kuzika lakini Allah alikuwa na hikima yake nikamsikia huyo khatibu akiuzungumza khatibu analalamika harusi za Mombasa zimekuwa ni mtihani kuna meza lakini chaitwa meza kuna meza meza nini nani anajua Mkenda kuna, kuna holi kwenye holi kuna meza kuna hivi le bwana nalalama sana unaoamka alafu nakwenda kulala naye katika chumba anasema au unakwenda kwenye hoteli wa mlaza kwenye kitanda hezekana jana kuna mtu alikuja kuzini hapo hapo alafu mkeo wa ndoa enda mlaza hapo wazee wetu wakioa wa chumba cha mwanzo na kitanda cha mwanzo ni kile chake cha asili nyumbani anakwenda kumlaza mkewe. Nye mwenda walaza katika hoteli watu wana jana lalalamika sana kasema na hawa yashawafika wote ni umagharibi tu wote ni umagharibi na watu wameona kupitia haya njia za wasaili hizi wasaili hizi za mawasiliano hizi watu walipoona watu wakaiga hili ni lapili la tatu ni kusafiri vijana wa Kiislamu kwenda katika nchi Zisokuwa za Kiislamu au sio na waislamu na hilo ndiyo fahari kabisa yani humu mtu kwa yuko London ah yuko London bwana ah, yuko Holland ah, yuko Sweden Ausio. Ah, yani hilo ni jambo humu watu wanaona ni mtu wa maana sana anaishi London wanaochoni wanawausia wale watu wanaoishi nchi za kimagharibi ambao wamezaliwa huko na ikiwa katika miji hiyo hawawezi kutekeleza Uislamu wao ipasavyo na wanaweza kugura kuhama katika kwenda miji mingine watakiwa wahame sikwambii haifai kusafiri kwenda katika biladi lkufar ila kwa shurutu kue kuna dharura kuna haja kama ya kimatibabu au ya kielimu lakini ikaririwe elimu hiyo kama hiyo haipatikani isipokuwa huko na kuna haja na kwa mawadhi sharia sawa so, unasafiri tu unakwenda kutembea London tu. holiday au mtu atoka haba kazi London au berta Holland au Faransa au Canada yaani umeshindwa kutafuta risiki yako hapo kwa ibada kwa siza durusi kama hivi unenda kazi Canada na umeadanganywa kama kuna maisha mazuri. Alikwambia kuna maisha mazuri nani? Alikwambia kuna maisha mazuri. Wewe maisha mazuri unajua. Maisha mazuri anakufanya kazi masaa 12, 12 to 12. Maisha mazuri ni ya kulipa kodi. Anaoko wadaiwa kulikweli wao. Kodi iko juu ya majumba na kadha, matibabu, elimu. Watu wasoma bure huko. Watu wasoma bure. Ndio usikia mzee nkufa lakini hata kuja atakujaje? Wafikiri huko kuna hera za kuwezesha kuja watu wote? Nani aliyokwenda huko akajenga nyumba huko ya maana akaja hapa akawa bilionea kwa kufanya kazi Canada? Niamjuaweza kaja akatoa mbili tatu ya Kenya ukala matunda sawa? kwafuku na maisha mazuri Kuna maisha kukaa kama hivi mkasikiliza ilmu, elimu kukaa na wenzio mka pumzika mka mkafanya ziara liqaat Uko yako ya maisha Mafikiri yako huko kuna watu wamekwenda Holland wamekwenda wabu wamekaa miaka nane, mtu ajarudi Mombasa kumuona hata mama yake mama afa pia imeyasi hata nauli na watoto ikutoka iwezekani sasa hivi hivi mpaka holiday mama ndo kafa hivyo Maisha gani ya mama yako afa au mu mpaka afa huwezi kuja kumuona. Maisha gani haya? Lakini vijana waliosafiri wakarudi wakaja na tamaduni za Kimagharibi. Kama alitoka hapa afaa kanzu na na kofia akirudi tena ila kama atakwenda katika miji ya kutana na masalafi. Lakini akirudi hapa tayari te utamuona tena yeye ni Kapelo. Jinzi auo limekatwa katwa wengine wamesuka kwa mmoja alikutana naye juzi ni vijana wa humu kabisa kwa sababu shakili za humu hazijua akionekana wale ambao wazaliwa wamekwenda wame Ulaya wakona mama yao basi ule kijana atakiona kasuka nywele mtoto wa kiume kasuka na unajua ukisuka unabadilika unakuwa yani kama mwanamke yani mwanamume ukisuka unakuwa kama kama vile mwanamume akinywa kipara na kuwa kama dume unye mwanaje kwa mwona mtoto wa kiume lakini ukimtazama masikini kasuka na anaona mwenyewe ndio maisha anajisikia raha pala kaichukua soda pala yani tamaduni za kimagharibi zote huyu hawezi kuanza swala hawezi kuanza kuna Allah kuna yaumul qiyama kuna moto kuna sura wapa haya na mengineo yakomengi yaliyo haribu malezi mazuri ya Kiislamu ambayo malezi hayo ni sababu ya kupata mujitama bora wakati kama huu na kuelekea mambo kama haya ambayo tunayaishi tuna, tuna haja ya kuijua manhaji salafa tuna haja ya kuifuta manhaji salafa ala mithli ma ana alaye washabii sasa ulikuwa na utangulizi tu utangulizi manhaju salafi na tutakiwa tuifuate sisi na tuilinganie kwa kuzungumza kusomesha kuandika kuahutubia watu na mengineyo au na nyinginezo katika njia za kuwaita watu katika hii kheri. hii ni kheri kubwa sana na kila ambei allah amemfungulia akaijua manhaji salaf bas anajua hii ni khair. Na kama hujafunguliwa na allah siwezi kuwa na khair yake. Lakini da'wah yetu yajikita katika hilo na hiyo ndio njia sahihi ya kufuata mimi katika sema katika misingi ya manhaji salaf au da'wah salafia ni fahamu ni dini ni kuifahamu dini wa fahamu al-adilla na kuzifahamu dalili wa nusus minal kitabu wa sunna ala fahmi salafi salih msingi muhimu sana ndio ambao kidogo nataka tuishi baada ya kuona tu manhaju salafi na tujitahidi tuifate. katika itikadi katika ibada katika akhlaqi katika sulook tuwalee watoto wetu katika malezi hayo wala tusije tukaa tukatolewa katika hilo na nyinyi mnaona sisi tuko tofauti au watoto wa masalafi sio sana watoto wa watu wengine hata ukiwatazama watoto wadogo wana swali jamaa watoto wadogo wanavaa kanzu na vilimba wanalelewa hivyo kumjua Allah kumjua mtume wao Muhammad wa sallallahu alaihi kupenda mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mtoto mdogo isa kuona isbali kidogo tu kwa sababu kishaelelewa kwa manguo itakiwi kuvuka fundo mbili mtoto mdogo wa analelewa hivyo kikuona kuna mambu, ah, mtoto mdogo bwana Ahmed alikwenda kwa yu nyumba bwana wao sema baba bwana yule, yule bwana bwana salafi mbona kuna tv kule mtoto anatia mashaka usalafi wa mtu akuta kuna matamthilia huko mtoto mdogo eh bwana kule matamthilia bwana Sa, salafi wa vipi bwana anambia salafi kayumba <laughs> madishi pia si ayumba salafi na ayumba labda lakini <laughs> watoto wanalelewa watu wale watoto wetu hivyo kikulia anamshangaa mtu kwa kwa nini haishi hivi kwa sababu amelelewa